Ebe, ebe biziki, biziki, biziki ongi, e, usta dut, e, denen zat, e, Lizeoko Langile eta Irakasle zat, e, eta burasuen izan dela esperientzia biziki aberasgarria, e, aberasgarria noski diru aldetik, hori hori baitzen helburua, baina aberasgarria ere e, ezagutzen aldetik, e, ikasleekin eta burasuekin partekatutako momentua initzenkin, Uh, ara esku eraman ira denen artean kanpaina hori eta uzut hitz bat hitz uh, bat atzikiber balitza sinesa berazgarria baina alde guztietatik orain kasik bi urte eh, abiatu ginuen kanpaina hori 2000 ta machilleko irriugatzean eh, beraz mailatzaren mailatza hastapenean uh, beaz kasik bi urte egia dauka E, Zenbakia dira azgarriak, eh, hor e, baditugu irumila zazpieun bat laguntzaile, diruz lagundu gaituzten jendeak. Bi mila bosteun sagarrondo, banatuak ditugu jadanik behaz azken bi urte horietan. Hor e, laster ere, martxoaren amarrean estrenatuko dugun, e, baionako euskararen sagartzean ere seieun sagarrondo landatuko ditugu. Hori ja ha, ha, aipatzen zuen ikasleekin ta burasoekin eraman kanpaina, beraz birgoi bat ekitaldi antolatuak izan direla, beraz burasoek antolaturik, ikasleek antolaturik, gurekin, eh, batzuetan herritak batzuek ere guretzat antolaturik Sagartzeak erri dezberdinetan, behaz dozena bat Sagartze sortu direla ezker eskuin, behaz Parnei Txasuk, Ambo, Uztaritzen, Saran, Donostian, eh, hola, egitura, Elkarte, Empresa, Errikoetxe, hainitz, hor egunta berrogoita amak bat eh, egitura Errikoetxean laguntza, hori gutxi gora bera borobiltzeko sifre zon behit, Aztapenean, e, behaz esakak hondoak saltzen hasi ginelarik, e, segidan pentsatuak inoen, e, behar bada jende batek, e xagarrondoak e, e, edo liseoa lagunduna izuela, baina etzuela baita ezpada bere xagarrondoa nahi edo etzuela posbitaterik e, bere etxeinguruan edo landatzeko eta beraz abiatuaginen ideia horktatik e, interesgarria litzatekela behar bada xagarratze publiko bat baionan e, sortzeat beraz euskararen xagarratzea deitu ginuen guk gure amets txipiori e, eta eta azkenean bai rikoetxearekin eta euskal elkargoarekin elkarlanean behar horkitu dugu atera bat, beraz bai Bai Baionako Erikoetxeak eta Bai e, Euskal Elkargoak lur bana uzten digute e, gure sagarrondoak landatzeko. Eta beraz, e, jendeak guretzat edo sagartzean landatzeko utzi dituzten sagarrondoak e, bi lur horietan landatuko ditugu. Eta beraz, kasualitatez haipatu dute ustaritzek ere sagartze bat e, sortzen duela. Eta ustaditzeko sagartzea eta guk hemen baionan e, landatuko ditugun bi eremu horien kudeantza hartuko du beraz e, laborari batek, laborari gazte batek, instalatuko dena e, proiektu hori esker. Beraz, Aztapenean, e, um, amesten ez ginuen zerbait, e, egibila katzen ari dena, e, e, zinez biziki-biziki kontengira, bat e, Euskararen sagartze batzu luj ere publikoetan sortzeat eta hori bai bai baina baita beste egia initzetan ere, eta hor simbolika guretzat. Eta gero, beraz, e, ara, e, espero ez ginuena, ba, lagunduko dugula laborari bat, tokiko sagarro, Muta da motekin, instalatzen eta bere ara bere aktibitatea horrekin egita. Kaxik lortzen duzu ere e, amestua e, Koburua ere diru mailan. Bai, hori da. E, Abiatu aginen Sinac el Boulou ikagarriam dibatekin 300.000 e, euro berri nituen e, liceu berria equipatseko hoki. Eh, Ege da, eh. kampaina hasi ginularik ez ginuen espero, eh, behar bada eh, dena lohtuko ginuenik, o, ez dugu dena ahas-ahas eh, lohtu aurraindik, eh. eskaz ditugu 25.000 euro gaur egun, ez eh, bon, eh, da matekmatika ondirik egin behar, diakiteko hori berreunta 25.000 euro lohtu ditugula, ikaragarria da, egite noen aberasgarria ekonomikoki, Aberasgarria umanoki, hoki eh, saagertzearekin, laborari bat plantatzearekin, hainbeste egtan eh, saagertzeak sortturik, hainbeste jende ezaguturik. Eh, ara, eh, zinez zinez aber asgaria eta hori eh, saiatuko gira, martxoaren intzin begure zokak kitatzen, hala eh, ere begeita hamak mila euro horiek eskas genituen eta izeoa ekipatu beharginuen beraz materiala erosi dugu eh, mailegu bat egin dugu eh, eska ginuen dirua... Eta helburua hori da, Martxoaren amara intzin, be, orain dik xagarrondoak erosten aldira, eta, ba, ea, lortzen dugun, e, azken indar bat eginez, be, gure zohak itatzen, eta, eta liceo berri eta edar hori, beher den bezala ospatzen Martxoaren amaren. Justuki, bukatzeko e, nola iraganen da, egun e, berezio hori. Pesta, bestea un e, uste dut, e, bai ikaslek, bai burrashuek eta bai guk e, langile langilek e, Zinez, irudikatzen iludikatzen dugula hori denen denen artean bestea egite at ospatziat azkenean xaskak eta euskarak merezi duen lizeo bat azkenean hori lur publiko batetan e, plantatzeat laborari gazte bat xagartze publikoak egin has oli gusiana nuke ospatu eh uste dugu egitaraua berratx batekin, eta dener e, idekia, eh? goizekuan, goizean beaz, Euskararen sagartze hori estrenatuko dugu eta landatuko ditugu beraz sagarondoak, e, hauri amahetatik goiti. Denbora berean liceoan be, Lizeoa bisitatu ez dutenek, e, bisitatzeko paradaukanen dute, eta piskat gure proiektua, e, beaz, e, ezkuntza proiektua hobeki ezagutzeko paradaukanen dute, e, e, egun berean, xeaskako ikastola guzietan, ate irekiak egiten baitira ere, Eta gero ondotik be, pesta Lizeoan, e, Lizeoko kiroldegian, aski undia da eta aski derra da, ikusi dutenentzat, Beraz Lizeoan berean aperitifa, Baskaria, Baskari biziki gozoa, ondoko xukaldean e, fabrizek behaz prestaturik. Eta gero atxaldean animazioak hauren bat izanen da egungu espero baitugu ere, gure ikasle hoi eta buraso hoi batzu urbiltzeat, eta badakigu ikasle horietan orain familiak ere haunditzen ari direla, eta biharko euskaldunak eta ari direla. Eta behaz, uh, pailazo bat ukanen dugu, aukentxoko animatzeko, puzgarriak, eta gero atxaldea palean behaz mutxikoak ukanen ditugu, eta gero behar bada gazte eta gazte oraindik dik senditzen direnen gauean kontzertuak. Azpi magatzekoa beharba da animazio guusia bai taldeena eta e, ikastolako beaz, edo liceoko edo izeora etogiko diren e, ikasle edo ikasle hoiekin eggininen dugula, eta hori ere bom, hori ere a nahigin nuen e, liceoko eta xekako eta bola, e, denen pesta izan dadin e, martsoaren haajeko egun hori.